Перший відбув на малу батьківщину в село, другий захворів, лікував гонорею. З собою в кишені принесли водку і замовили для початку поадельвейсу і канапок з ковбасою і сиром. Арбурел Нобелюк – справжнє прізвище Небелюк, а Нобелюк – літературне псевдо з націком на майбутнє, незважаючи на свій солідний послужний список радянського робітника і також радянського алкаша – Мав властиві цим соціальним категоріям населення руки – худорляві, білі, нервові з тонкими догами, як він сам їх назвав, музикантськими пальцями, і, що важливо, без фольклорного синього за нігтями. Довге зідно з модою волосся, кольору імпортної кави не виблискувало хвилалоєм і не світилося лупою, а голився він кожного ранку. Одне слово, цей поет-робітник був піжоном, стелягою і хіпарем в одній особі. Мав автентичний джинсовий костюм Левіс. Випили. Відтак ще і ще. Пантелеймон почав роззиратися баром на предмет пошуку дівочої компанії за своїм звичаєм, що розвинувся після КГБ і Магдалини. Добре, аби з'явилася Абба, але її тепер у місці нема, десь поїхала, схоже, з нареченим, тобто мудаком, про якого вона йому не говорила, але він знав, що такий є. Та Арбурел вирішив інакше. Після випиту суміші він став на вигляд ще тверезішим і цілком притомним голосом тихцем заговорив про політику. Як Люденюк не намагався перевести розмову на інші теми, Кір, тьолки, шмотки. Нобелюк гнув своєї. Ні, я так більше не можу. Цей савок мене нищить, як колорадський жук-барабулю. А чим тебе не влаштовує соціалізм? внутрішньо дезорієнтованим після кагабістського стресу Люденюк уже сам достеменно не знав. Чи він проти комуністичного тоталітаризму, Чи вже за... Чого тобі бракують? Маєш роботу, соціальний захист, майбутнє. «Майбутнє?» – блиснув чорними, налитими кров'ю очима Нобелюк. «Ось це зараз якраз те, чого я не маю, бо не друкують гади і не збираються, як я розумію. А чому? Та все дуже просто. Я не поет, антирадянщик. Себто не пишу антикомуністичної агітки. Такі собі соцреалістичні за формою – націоналістичній за змістом, як писав і пізній Павло Тичина, якби в 30-ті роки Україна була під диктатурою не Сталіна, а Петлюри. Всіх жидів до одної ями, москалів за москалями, будем-будем бить, проскандував Зополу Люденюк. І відразу ж гірко пожалкував про це. Хто тебе, ідіота, за язик тягне? Щось таке недбало кинув Новелюк, Хоча, якби переміг Петлюра, то бити дів не було б актуальним, бо антисемітизм йому приписало ЧК. Навіщо? Як навіщо? Аби можна було виправдати його вбивство в очах Європи і скомпрометувати символ. Та не в тому річ. Я далекий від політики у своїй творчості. Я модерніст і декадент, якщо за їхньою термінологію, а якщо по-нормальному, то просто вільний і пишу те, що хочу. Але те, що радянська влада мої нефальшиві поезії і прозу не друкує, зробила з мене антисовєчика як з людини, а не як з митця. Митця ти хотів сказати? Ні, саме митця бо я, братчику, опановую давній так званий скрипниківський правопис, яким користуються українці в діаспорі. Люденюк, незважаючи на внутрішню перебудову, відчув дошкольний укол заздрощів. Він, борець за вільну Україну, революціонер, ветеран і таке інше, навіть не чув про такий правопис, а цей писака бач, Опановує. Навіщо тобі емігрантський правопис? Я хочу звалити, похмуро відповів Небелюк, доливаючи горілки в коктейлі. Мало того, я збираюсь, не продаси? Ні, що ти сказав людинюк. Не продам звичайно, якщо Тодріка сам мене про це переконливо не запитає. А якщо таки запитає, то що ти йому скажеш? Очевидно, КГБ має вуха і у високих. Коктейльних бокалах, а вголос фальшиво веселим тоном докинув. Ти що, чувак, не допив? Як ти збираєшся звалювати? Це ж неможливо. Я все продумав. На блюкпиві тверзів, пивій трезів, переходжу крадькома кордон з Угорщиною. Там, з рюкзаком за плечима, вдаю радянського туриста одинака комсомольця, бо маю обшиту цим комуністичним гівном строю трядівську штормівку. Мандрую, звичайно, річ в західному напрямку. Потім так само таємно переходжу австрійський кордон. Люденюк від розпачу, що він слухає таке, пив, не заїдаючи. Але поза як Австрія – країна нейтральна, провадив далі потенційний емігрант. Там я владі не здаюся, а йду в бік якоїсь країни НАТО. ФРГ? Ні, краще Італія. Німці дуже правильні в поліційному сенсі, сам розумієш. А вже там здамся, мовляв, дисидент, утікач з ЮССа, поет-модерніст і накодумець і все таке. Ну, італійці відразу радість яка. Матка боска, к'яні, спагетті, піцу різають великими шматками, романи вірші прикладають, видають, за ними решта Європи. Америка видає п'ятитомник, а там і до Нобеля рукою подати. Аж тепер Люденюк побачив, наскільки Арбурел п'яний, як чіп. «І ти можеш?» – запитав він поета. «Нема питань», – струснувся Нобелюк. «Є питання, куди і навіщо?» Пішли. Вони вийшли з бару і повеличилися нічним містом, куди очі ведуть. Походили, протверезіли, забагли пригод. Походили ще трохи. І нарешті у скверику біля колишнього православного кафедрального собору, а тепер виставкового залу, досягнень народного господарства, побачили двох дівчат, що сиділи на лавці і курили. На вигляд, не зі стометрівки. Дівчата й справді виявилися порядними. Цигарки без фільтра не курили. Шампанське з горла пити на відріз відмовилося через це людинюк, який бігав у найближчий ресторан за шампанським, мусив украсти там два кришталеві келихи, а перш ніж познайомитися з таємничими нічними джентльменами ближче, запропонували зробити.